Alhamdu lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala shafi al-masaleen Sayyidina Muhammadin wa al-alihi wa sahbih ajma'in Radi shahli satrihi wa yastirni emri i wahlu luktit Anjelili satrih kawlu qawli sadaq Allahul adim Lala ikushman abdraća tini na sestri Islama sadaq alaikum Mismu prošwekav seša te trebini govorili o misku šeima esu lezana za svakog od nas Večara ćemo nastaviti sa temama i aktualizirat ćemo ono takođe što je vezano za svakog od nas, i muško i žensko i veliko i malo, i mladoj, i staroj. Tako da ćemo večara sa oboga i narednim, onda jednom ili dvije primine, vidjet ćemo koliko će nam preostati vremena, zato govoriti o jednom malom organu koji može učiniti svašta na ovom svijetu. A vi pogađate, radi se o jeziku. Jezik može biti dvojako svaćeno i to može biti mač sa dvije oštrice. Dakle, može imati negativne konotacije u našem životu, a može Boga velikog hajra učiniti. Dakle, jezik je nešto što svako ima i, ne, i nešto što svako koristi svakodnevno u svome životu. Allah gospoda svemjera je jezik dao ljudima da im bude blagodat, sa njim zarade i sa njim pored svih drugih organa da zarade džennete i džennetske perivole. I u istinu čovit sa ovim malim organom da zaradi puno toga. Čak ukoliko bude pametan, ustavljuje samo da jezik koristi da zaradi dženneti njegove repote. Vidite kako je Allah dao blagodat ljudima da samo sa jezikom može da zaradi žemljerske ljepote ako uzmete sve ono što jezik može od hajra, pozitivni, afirmativni, lijepi stvari da učini. A o tom ćemo govoriti u drugom dijelu ovog naše tako, druženja, a u prvom ovom dijelu ćemo govoriti o negativnim konotacijama jezika. Zato što u istinu stalno, svakodnevno, bez obzira koliko se upozoravali i koliko savjetovali, jer bi stano nam jezik nekako izmiče našoj kontroli. Zato što ga stavljamo ispred srca, a ne iza srca, kako kaže naš veliki pripenjar iz druge generacije muslimana, Hasan al-Basri, da jezik treba staviti iza srca. Pa onda što nam dođe u srce, treba prvo srce da odvuči kao centrala, da li da pusti u opticaj ono što će jezik kazati. A kod mnogi je jezik, nažalost, prije srca i onda on gdje prlazi taj filter, koji on tako kručišljava srce, nego direktno kaže i onda kasnije imamo brojne probleme i dileme koje nastaju nagon izgovorene na naše riječi. Poslanik salam, je više puta, više hadisa, u brojnim hadisima isticao opasnost jezika i onoga što se kaže. Zato poslanik salam, često ističe u brojnim hadisima, jer kod imama Buharija, muslima i brojnim drugim velikima hadisa, u vjerodostojnim hadisima, da čovjeka koji izgovori riječ i ne pridaje neku veliku pažnju. A ona bude dobra i plemenita i zbog nje dobije najljepše dijelove džemneta. A imate kare čovjeka koji izgovori riječ i ne podredi veliku pažnju. A ona bude loša i zazove loše konotacije i zazove razne druge kombinacije na ovom svijetu i kada je zbog nje ode u najdonje dijelove džemneta. Da vidite, dakle, sa riječju čovjek može dobiti dobro, može dobiti i zlo, može dobiti i džehemne. Zato je vrlo značajno da progovorimo nekoliko riječi o jeziku i njegovim, kao što znate, aspektima, kako ovi lošim, tako i dobrim. Da vidimo kako sačuvati se od onih lošim, a kako pokušati afirmirati one dobre strane jezika kako bismo naome svijetu, je ovaj dunjalog na na lijep način i kako bismo mogli, evo bez veliki nekih posebnih žrtava, ljudi obišno misle da je, je džennet za dobiti samo se sa nekom velikom žrtvom. Ne. Allah je dao svakome ono što može da učini. A onaj koji može više da žrtvuje, on će da učini onaj ko ne može, on će učiniti sa onim što može i kako može. Oni koji imaju metak, oni će da djele. Oni koji imaju, ne znam, hrabrost i snagu, oni će da afirmiraju Allahom riječ na taj način, ali Boga mi oni koji nemaju, oni će ne izgovaraju subhanallah, alhamdulillah la ilaha illallah i slične riječi koji će kao što znate da i dovedu do tih želneskih perioda ja, o to govoriti u drugom dijelu kako lijepo poslanika kaže dvije riječi koje su lahke, lahke na izgovoru teške nam izan Tereziji a drage gospodaru Subhanallah i obihamdihi, subhanallah i lazim. samo da tu izgovaram. Lahke za izgovarat. Subhanallah i obihamdihi, subhanallah i lazim. Teške namizam Tereziji. Nema ništa teže od ovi riječi namizam Tereziji u kojima se slavi Allah, gospodar Svemira i svih nas. Nema ništa teže. A drage gospodaru, pa će Allah zbog njih ljudima brojne grije oprostiti. Vidite, zato je dobro da jezik koliko je moguće više koristimo u te afirmativne stvari ili ukoliko ne možemo afirmirati dobro, onda je bolje jezik malo zatvoriti jer je Allah, vidite, dao brojne druge organe, opogledajte ruke, one su ima izložene tu napolju, naši prsti, pogledajte koljena i slično tome ali pogledajte jezika on ima dvije brane i dvije membrane Dvije brane on ima. Ima dvije kapije. On kao da je u kape domu, a uvijek izađe napolje. Pa vidjeli ste, oni koji su u kape domu, izađu napolje, samo na vikendi, naprave haos ponovo, ili nekoga ubiju, ili nekoga siluju, ili obješkaju neku poštnu banku Znači, ne smiješ ono što je loše izdijeti napolje. Zato je Allah htio da ukaže. Htio da ukaže da jezik može biti izuzetno štetan Ukoliko se pusti napolje i zato je dao dvije velike kapije i vrata iza koji taj jezik stoji, a to su naši zubi i naše usne. Zatvoriš zube i zatvoriš usne i on je na sigurnom mjestu u svom kafe domu gdje nikome ne može nauditi niči naštetiti. I zato poslanik, alaih salam, od nas da ga što je moguće više zadržimo unutra. Kako bi rekao Abdullah ibn Meskund, radijallahu ta'alanguma, jedan poznati ashab Allahog poslanika, alaih salam, kaže jezike najpreči da se najdugotrajnije zatvori i u hapsanu postavi. Zato što ima dvoja vlata i uvijek izdjeće napraviti. I kada treba i kada ne treba. A talo se jedan poznati učenjak iz drugih generacija muslimana kaže jezik je moja zvije, ako ga pustim poješće. I zaista će videte kod mnogih ljudi na sudnje dam, to ćemo vidjeti da je jezik uništivo sve ono što su uradili. To je kao zvije, sve im uništivo. Imali namaza, imali posta, imali hadža ali on lupo, govorio, lago, peplio, prigovarao i na kraju svemu je to devaluirano. Kao ona žena sjećate se kada je poslanik ali se vam neke stvari, a onda dulju ashabi, one druge žene i hvale jednu ženu, staricu, koja je bila pobožna i koja je svakodnevno klanjala, svakvu noć u namazu bila, svaki dan postila gotov. Pa je hvale ali se vlamu, poslanik ali se pita kakva je ona u ovakvom komunikaciji sa ljudima, a oni kažu, ja, Rasulullah, ona je vrlo prgala, djeliko dođe, zakuha sa zavadi ljude, kao poborna žena. E onda, R.S. kaže, nakon toga odmah višta nije dalje premjerao, kaže, la hayra fiha, hiya min ehli naru, nema kod nje dobra, ona će za svoje grije ispašljati u džahennemu. Džaba namaz, i da posta. Jer namaz mora da te oplemeni, namaz mora da ne pokrene, namaz mora da bude tvoj korektiv, namaz mora da bude pozitivna snaga koji će da pokaže da si bolji u ljudima, da si kvalitetniji među ljudima, ne da izavadjaš, da razvadjaš, da bra remetiš kod svojih komšija i stično tome. I zato vidite, sve ovo što smo imali i što gradimo i što radimo dolazeći na namaz ili postojeći naš... Ramazan ili naše neke Rafile, sve to možemo devalvirati, možemo neutralizirati i možemo totalno stornirati zahvaljujući našim jezicima koje pustimo kao zvijeri pa nam pojedu sva ta dobra djela. Zato je poslanik Ali Salam na jednom mjestu u hadisu koji vredosno kaže, men samete. Spasio je onaj koji šuti. Pitali su, Islame i Salama kažu Koje je deset najbolji dijela? Dakle, deset najboljih dijela je od 9 ovih od deset šutiti, a deseta malo novoriti. Od deset, najboljih stvari. Od devet ovih od deset šutiti, a deseta malo novoriti. Pa Lukman el Hakim, kako on navodi Imam Beyhek i mnogi drugi u svojim hadijskim spirkama, je kazao, poznati Lukman imamo i sur Lukman, vidjeli ste u Franike Rimu, o tom se mudro Lukmanu radi, on je rekao kaže, šutnja je mudrost šutnja je mudrost i ali mali broj koristi tu mudrost, tu dragocijenost i taj kvalitet i zato je poslanik salam, rekao da je jezik jedan od najvećih najštetnijih stvari za insana što može biti, to je jezik i naši, naša stidna mjesta kojima možemo počiniti nemoral. Jezik mora napraviti ili može napraviti čudne stvari i velike negativnosti, ali tako i nemoral koji vlada ovim svijetom zbog stidnih mjesta koje ljudi ne čuvaju onako kako Allah gospoda Svemira od nas traži. Zato poslanik Ali islam, na jednom mjestu lijepo upozorava u jednom hadisu Vjerodostojni hadis u kojega spominju brojni veliki muhaddisi u svojim hadiskim zbirkama: Men yadman li ma baina ono što je između dvije vilice, odnosno između dvije brade, kako se ovdje kaže, to jest između brkova i između brade, znači usta koji je jezik, misli se na njega, ko mi garantira da će očuvati jezik. I ono što je između nogu, to je stidno mjesto. Ja mu garantiram džennet. Eto, kod nas dođu tam neki na file ganjaju, hoće kao kofolu džennet. Pa evo ne treba ti govan, samo čuvaj jezik i čuvaj svoje stidno mjesto. Izdršavaj farzove koje ti Allah dao, eto Jednet je 1000%, ne 100%, jer poslanik Ali Islam kaže, to ne garantira niko od nas, to ne znam, ali poslanik Ali Islam kaže ko mi garantira ono što je njegove dvije, dvije vilice, jezik njegov, da neće lagati, da neće petjeti, da neće ugovarati, da neće drugi potvarati i bude čuvao svoj moralni kredibilitet, ja vam garantiram Jednet, naravno pod uvjetom da ispunjao ove osnovne islamske, jel tako, propis. I eto vidite, neko kaže teško je biti musliman, pa tješko je biti onome koji ništa, kao što znate, nikada ne radi. Teško je njemu biti. Onaj koji ni nikad digao nijednu vreću na leđa, njemu je jednu kesu podinuti teško. Onaj koji Boga mi navikao stano, da radi njemu nije teško podinuti ni vreću na leđa, pa je ponijeti. Tako i ovi koji govore da teško tješko biti musliman. Samo treba slijediti Allahove prerogative, njegove propise i biti zadovoljan i biti fasciniran sa onih što on kaže. I tražiti i voliti i moliti Allaha doma da ono što Allah voli bude nama prioritet da mi to volimo i da tako živimo i slijedimo. I onda će u svakom propisu da osjećamo zadovoljstvo i ljepotu. Jedne prilike Muaz ibn i Džebel radijallahu dana, kada mu je poslanik Ali Salaam govori on ga pitao za neke stvari u Islamu, pa on mu kaže šta je Islam, da je to da je to najbolji kapital, da je to najbolja stvar, da je... Ne znam, ona je tako džihar najveća, najveći vrhunac da je namaz i mardu din da je to stub vjere da je to nešto to je najbolje, ali kaže reči ti jedno, kaže on Muaz ibn Džebelu radijallahu ta'ala anhum, reci ti jedno koliko to budeš čuvao, sve ćeš ostalo čuvati. A njega pita Muaz ibn Džebela šta je to Allahu poslanici kaže jezik. Jezik. A on kaže, pa zbog jezika odgovara, zbog naše riješi. A onda poslanik Ali Hissalam kaže, pa zaće je izbog čega ljudi biti stropoštani u džehennemsku vatru, okrenuti svojim licem i vučeni po zemlji i tako bačeni u džehennemsku vatru, osim sa jezikom i njegovim izgovorom. Zato što je to svijet, sve jezik proizveo. Braćo moja draga, mi često vidite teme, govorim neke velike neka filizof, filozofska razmišljanja. Pogledajte ove naše ljude na televiziji od intelektualaca pa nadelj. O svemu govora negovornijim stvarima koje su suštinske za nas koje nas dovode ili u džennet ili u džennem. I čujete tamo vi povaznan priču. Nagađa 20 minute i ne znate ni šta hoće da kaže. A imam godzali kaže kada krije nastane u jednom mjestu onda o njemu govori bez okolišanja, kao Kada bude požar kod nekoga, ako se zapali kuća, neće početi govoriti nerazumnim govorom. Pa 20 minuta pojašnjavati dok pojasni što je htio da kaže, sva kuća je izborila do tebe. Njego kaže imam gazali, kad se kuća zapali, i njego kaže imam gazali, samo vigli vatra! I odmah svi gopšije trče, uzmeju kante, kogo šta ima, i brike, i nosi da gasi vatno. Ne trebaš ništa govori dalje, samo vatra takvimimo što kažemo jezik i onda ljudi znaju da je zaista od njega dolaze veliki problemi, velike dileme, a reko malo prije može da sačini brda se vata, od njega vidiš šta budemo govorili o tome što jezik može kvantitativno da uradi, naučenje punana zita noćna salavata, traženja, on je on tako od Allah milosti, samilosti, videćemo šta može jezik da uradi. Da beule da napravi brda koja ćemo mi se svi diviti na sudnje danu kada pogledamo iza sebe i mislimo pa šta je to pa nisam joj ništa posleno radio a ti samo išao od, od kuće držani i govorio Subhanallah Subhanallah Subhanallah i ti misliš nije to ništa hajde šta ima veze ja govorio napot ja si šta ima ha, govorio ha, ha ha ha govorio la, la ilah illallah ili Subhanallah a Boga mi nije Melek piše, kad kažeš lah, ilo, la ilahi la ilallah, on napiše, kad kažeš subhanallah, on napiše. i to deset do sedamsto puta nagredno. A kad kaže on ako ha, ho, drau, čau, jao, dobar dan, to ništa on ne piše, nema, samo još možeš onaj dobiti fasinku na sudnjem danu, ovamo ono snijed zapucu, ovamo ono se ljudi razbijaju, noge sjevaju, glave padaju, nagredno ti kada ješ dobar dan, Melek zapisa da lažeš. moja draga, gubiti vrijeme uzavod, vidite. Pa kad kaže salam, vidite, salam aleikum, neka je mir na tebe. Onda moliš Allah, jara bih daj rahatno komom našem ahbabu, ne daj da da slomi nogu na ovome snijegu, na ovome ledu. Jara bi sačuvaj ga ti iskušenja, čim kaže salam aleikum, što je u njemu zadržano, a u dobar nema ništa. To je pravda, uzdravo, čao, javo, nema ništa. I zato treba otreći na šta govorimo. Zato se ovdje kaže, mi ćemo govoriti sada nekoliko samo ili nekoliko ovih aspekata jezika koji šta tu donose čovjeku. Prvi od njih jeste beskoristan govor. Ovo malo prije počeli govoriti. Dobar dan, jao, čao, drao, hudnu dal, dobro večer. Nema od toga ništa. Kakvi međunarodni pozdravim. Ima onaj podrav koji je Allah zatrtu ispustio preko Adem Ali Selama, prvog čovjeka koji se obratio menakeme i onim odgovorili. To je selam alaikum, alaikum u selam. Nema drugog podrava. Da muslimana nema, drugi ne guzmaju se, ako hoće da se piše, tamo meliti piše, selam samo piše, ovo ostalo ne piše, ništa. Ako je šta, lažno, odmah ću pisati u lažnjima, da ugovaraš za to, ako je šta dobro, pisaće ti, a dobro je samo selam, jer čim se ne selamiš, to je znak da ne govoriš, o nam je kako dvorio, Adama alejhi selam, Ali alejhi selam, Muht alejhi selam, Ibrahim alejhi selam, Musa, Isa, svih ostalih poslanici, Muhammed alejhi selam, svih muslimana, do istoriju znači Tito prezentava sve normalno ostavlja zapostavlja akitima, neke druge koji su tebi pokazali kako se nazivaju pozdravi ili kako se pozdravlja i tako dalje. Da je suvišan govor, sve ono što kažemo, što Allah njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nareduje da kažemo. to je suvišan govor? Zato Islamsko vrema kaže da je vrlo opasno imati viška govora i viška i metka, zato u nas višak i metak se dijeli, tamo ono što je tvoje, uzimaj, sami metak dalje dijeli, odmah čisti, ima zato zekijak, imaju radnje sarake, imaju radnje davanja, imaju radnje džamija, imaju radnje puteva, imaju radnje volnica, dijeli, što više dijeliš, više djavla daj, ne smiješ imati viška. U smislu viška da onako ti stoji bez nikakve upotrebe jer nema, to je znak da je šeitan odmah zajedno sa tim. Ne smije ništa biti bez upotrebe, u nas čime nešto, je li tako onako stoji nešto? Znači treba, onaj, kako bih rekao, pogledati, analizirati, videti zašto to stoji. Zato kod nas, onaj kad pregodini videli ste nova na njega se zeklja daje. Mora se čistiti, ne možemo ostajati onako. Ako je mora samo obrtati. Da su vam komšiji podijeli studentima da učenicima. Znate, prvo čim, čim stoi vod dana, je tako? A imaš da podijeliš ono ga očistiš, jer čim stoi on se malo ustali ili ustali, je on da pomalo ružan za da zato se kod nas to čisti se malo tri, ono je tako što što sad sad primu to naše godine. Oni dakle viša govora koji imaju, su viša govor koji čovjek ne smije da ima, zato su veliki naši prethodnici, vodim rečuna otam, evo samo da navedimo dva primjera koje se spominju u našim klasičnim dijelima. Jedan je, spominje se za mensura i mensura